Majs, så ljuv, fy gud! alltså! Vad är tanken att du se göra det här egentligen? Åh, den är ett lag. Hahahaha! Håle! Hahahaha! Hahahaha! Så kan du inte vara i dag längre! Ett, två, tre! det till? Ja, men solo! Solo! Solo! Låge, du ser, Yo, feel the flow. Låge. Va? du ser alltid så jävla trött ut alltså, när, när vi kör här. Det är, fast, ja. det är som att du... Jag vet inte. Vadå ja, ser, ser ni med andra? Nej, men... Eh, såg vi börjar va? Eller? Då ja, exakt, exakt. Jag såg... För det går ju att ha videor när man bara är två. Och då, då, då smällde han ju upp. Han ville visa sin... Sjukt jävla väl tränade upper body Eller, eller sitter ni Och smyg runt Och tittar på när ni snackar eller? Alltså egentligen så är du bara lite utanför det här Jag, alltså, jag håller ju <laughs> så så på sexar framför varandra liksom. Det är ganska klid. ja Det, oh. det, det är ett mysigt ändå Jaha, alltså, Jag måste bara säga på, Nu på förhand att Strax före halv tolv så måste jag pysa Ja visst, ja. visst. Nej, men menar halv ett. Halv tolv, hade jag. <laughs> och två minuter. <laughs> Man måste göra bästa situationen ju. Ja. Vad har ni gjort i helgen då? Vad har du? Jag skickade ut ett äh, bildmeddelande på mig själv till dig. Just det, just det. Just, just det. Jag var utklädd i fransås och uh, söp skallen. Ja just det, va? jag gjorde Halloween för... Ja. ja. Det var det det var. Äh. Kör du någon sån här Trick or treat eller? <laughs> Nej jag gjorde inte det Men jag tryckte upp en baguette I skärten på alla på krogen Så det var kul att Alltså Johan hade ju Johan hade, Jag hade köpt baguette tidigare i veckan Så att den skulle vara liksom hård För att den skulle gå sönder Och folk skulle äta upp den när man var på krogen uh. Men Johan köpte alltså, en, en baguette samma dag Så den var ju dagsfärsk liksom uh. Var halvböj på, eller? Alltså? halvböj på den då? eller? Ja, nej men... Han gled ju runt där inne och använde som drinkpinn i allas drinkar. Vare sig vill ville eller inte. Alltså det så jävla vid Den baguetten, nu snackar vi verkligen om baguetten inte hans kuk. Utan hans baguette hade varit i varenda grog på hela stället. In och ut och tillbaka. Vad har ni för jävla, Alltså Har ni så här hinkar som gråglasar eller Hur fan får man i en baguette i en så glas? <går> Han skickade in toppen bara. Det räknas också att en sträck i boken. Jag vill ha ett badkar. Jag vill badkar. ett En annan sjuk grej som inte har med, alltså Dagen innan, så i fredags då, så jobbar jag... Ja. Och eh, vi öppnade i tio och strax efter den gången så kom det in eh, två sköna grabbar i våran ålder typ Och, och de ville ha tjott, jag bara, ha? Och i och med att jag själv inte kan blanda så ha fantastiska tjott om jag ska geta ärlig Om jag inte bara häller och rätt och knackar så ja. jag bara, vad, vad fan vill ni ha det? Jag är ganska knackig på blanda tjott liksom Men vad är ha ja, man... Blandar man tjott? Vadå, finns det fler shots än färna och tequila? <laughs> alltså, det, sh shotta gör man väl bara re rent, eller? Det liksom? ja. får du utveckla, Erik, <laughs> också. Ja, Alltså, ty tydligen, och det här, var, det här visste inte jag innan jag ställde med så kan man ju alltså ta flera olika spritsorter, skaka ihop dem i en kejke och sen hälla en i dem i ett glas så har du en fantastisk shot. Men är inte det en grog då? Eller en drink? Nej, alltså du, du, är fortfarande, du skickar ju <laughs> bara i, ska du ha en sexa så skickar vi i kanske tre olika spritsorter som du skakar med jävla if så att de blir kallar sen så så häller du ner den i ett och så boom, har du helt plötsligt något som inte är fanet eller tegila. Ja. jag, Tror jag ska pröva nästa gång. Ja, och för, för det är ju nog det bästa som finns när någon jävla idiot kommer och vill ha en god shot som ska vara skakad. Men tjottskriter var gott. Vad var folk på med? Alltså. Men vad eh, man kan göra om det är något som man har ofta när man vill en skakad shot och då tror jag att man ska blanda i 7-8 olika sorters grejer och droppa i en dropp lime och så vidare. Då kan man en en, ju faktiskt en, bara... En, alltså en, fan, en sex, <laughs> så Det att man var ja. är i gammeldansk och skakar och så skittar man ner till det. <laughs> ja, en skakad shot. Lite tabasco i den också. Så. Hur som helst. Det jag tänkte komma fram till. Det här är lite sjukt. De här grabbarna insisterade på att jag skulle blanda en shot gjord av nummer ett, bananlikör. Nummer två, <gör> rött vin. Och sen var det inga fler nummer. Det var bara nummer ett och nummer två. Bananlikör och rött vin. Och jag tänkte, vad vem har torskadet vad det här? Det här kan man ju inte dricka. De var, jo men det är skitgott. Det smakar, det smakar banana skits. Jag bara, ja. Det är... Kanske bananaskid som du skickar ner i en rövrinsflurra. Liksom. Ju... Ja, så jag, går, jag, jag, jag skrattar ju hela tiden när jag blandar ihop den här. Och sen så tänker jag, jag måste ju smaka. Och det här alltså, det, den var verkligen god. Det är väl så jävla sjukt att smaka i banana skids. Det är, lite, det är fan stört. Det är jävligt sjukt faktiskt. Och sen så stod ju folk bredvid och tittade på när jag blandade den här. Det ser ju jävligt suspekt ut när man skickar i rövrin i tjockgas. Stod det där, Alltså... Stod det som folk rör, verkligen såhär Runt i hela, hela krogen Bara stannade upp och Sprang till det och bara zoom, Öppna munnar bara Gav fan, Ja, de stod ju och fotade Och ringde Aftonbladet och kom dit och... <laughs> Nej men den var, den var jävligt god faktiskt Det var jävligt otippat jävligt. Det är ingen krydd alltså det, är ingen, det här är ingen krydd Det här är 100% sanning för första gången någonsin Som har kommit ur min mun. Det som också det, kan det. då... Fan, då nästa här då, så får vi se det. Mm. Det är ju ganska enkelt också. Du skickar ju bara 50-50. Går och käka en flara bananlikör och sen en flara rörvin liksom. Vad är det för, för prossa på den då? På äh, det är ju inte så fantastiskt högt. Det ligger ju på 17 pinnar typ. Ja, men då är det ju... 20 kanske, men det är inte mycket i alla fall. Men då kan du ju andra sidan blanda en hel tunna <laughs> Men det som också okay, kan men... liksom, utlösas ur den här historien, det är att du dricker på jobbet. <laughs> <laughs> och det, det måste ju hyllas, alltså. det måste ju hyllas bara. Okej, okay, okay. på tal om att dricka på jobbet då, för dagen efter, det vill säga, i lördag, så hade vi, jag och, ja. och Johan, vi hade ju fest här och vi hade ju temafest och folk var utklädda och vi var lite sakta i bli fransmän och så vidare. Men ja. ja. det låter ju fanns man där ja vi ja det måste vi lägga upp på, på vår sida på uh, kungkvarnen som du visar mig när, när Joey vänner ska snacka franska. Ja. Ja säkert också. Det är så jävla kul. <laughs> Ja, men i alla fall så gick vi ju självklart till, till där jag jobbar sen på morfars där. Så vi gick vi dit efter att vi hade blivit tillräckligt fulla um, Och så har vi en DJ som har jobbat där, han har inte jobbat där sjukt länge så Men han har jobbat där ett tag och han är en skön kille med gänget så här Men tänkte vi skulle försöka supa honom lite grann under bordet För det är alltid kul att supa honom under bordet Så vi, vi gick ju och tog sjukt många shots där vi tog eh, Coca-Cola och så skickade vi gammeldanskt eller pärnet eller jäger i, i hans glas. Oldest trick in the book, alltså. Ja, och han, han syna inte den här bluffen av någon anledning. Alternativt att han, han var helt game på att bli riktigt full. Men en halvtimme innan vi stänger, alltså det finns en stol i, i båset man kan sitta på om det är lite att göra, då satt han och ramla av den stolen. Alltså han var, han var på full så han inte kunde stå. Och så vår andra DJ som var ute och kröka med oss Han fick gå in och skicka sista halvtimmen Och slänga på plattor för att, Alltså han täckte totalt vår DJ När han jobbade <går> ja, ja visst, när han jobbade så, Sen när man ska stänga och städa då, då la de honom i fosterställning i soffan Och sen fick de bara nej, nej, <går> <går> Åh, det... ja, lite, lite rookie Misstag kanske <går> Eller bara en sjuk jävla rutin Och slippa städa jättebra. <går> Ja, det är en bra dag på jobbet tycker jag det så Ja, fick en plöjs för att få en dygnfylla också så. Ja. ja, det är vad jag har gjort i alla fall Vad sa du? Då, vad jag har gjort ja. Jag har haft den tråkigaste fyra dagarna i hela mitt liv Fick en brain shake i onsdags oh, En vad? En hjärnskakning Nej äh... brain att få en Brainskakning Vad sa du? Måste man inte ha en hjärna för att få en hjärnskockning? Jo, det är väl lite så Men det visade sig att jag hade tydligen en hjärna. <laughs> det blev bara o så jävla nöjd. Tydligt är det. alltså. Om en väldigt liten och väldigt begränsad kapacitet. Ja, därför jag fick stötsa runt så jävla mycket huvud i huvudet. <laughs> det krävs inte så mycket ja. för att du ska få en, en brain shake. Nej, det var en sjukhusmacka och sen var det natt. Så jag lägger och tittar upp i taket i typ fyra dagar. inte kolla på tv eller någonting. alltså jävla tråkigt. Alltså. Men vad då Lagger, En fråga här nu. Du mm. är lite konfinerad. Du har legat och tittat i taket i fyra dagar. på TV. Har du TV i taket? Nej, jag får inte titta på tv. Du får inte titta på tv? Nej. Det är ju nya rön och grejer nu som i och för sig, det är fri sant. För jag, jag tittat lite och då fick jag så jävla ont i huvudet. Så det var inte ens värt det. Vad fan? Så det Så ingen, varit dator eller tv eller knappt spelat. Vad gör man då? På. Uh, jag, jag har jag satt mig själv och lyssnar på Jan motherfucking Gios nya ljudbok. Alltså. Och en mm -hmm. jävla kille han är alltså. Jag klarar det? klarar du? självgod och jävla snubbe han är alltså ha. i sina böcker. Shit alltså. Men alltså det var, som, det var som jag sa förra gången vi snacket hur jag den som hyllas bör. Och uh, han bedömer att han bör hyllas helt enkelt. Han ja. Oh, ja. Ja. <laughs> Han, eh, jag såg nog, eller förr innan så här, såg jag någon eh, intervju med honom. Och då stod, nog, På han TV? stod Han stod och grät när han berättade om sin ja. bok. För han tyckte det var så fantastisk. <laughs> han stod och grät när han bara. Det, det här är så bra. Jag, jag, jag, jag, jag gråter upp mina egna berättelse. Jag får sådana bilder i huvudet när jag läser det här. Det är sjukt att han, han, är ju då liksom han har skrivit det där. Ja. Alltså han har ju suttit och jobbat igenom det där. i säkert... Alltså han har ju läst just den me meningen Som man börjat grina till 250 gånger Ja, och enda gång så börjar han gråta ja, Han då, satt typ i alltså, ett, det något, Man kan nästan dra upp ett montage som han sitter i olika nyhetssoffer Och berättar samma sak och börjar gråta Men då har han ju en hjärnskada Alltså då är han <laughs> som har fått en jävla brain shake liksom, Någonstans på vägen mm. Alltså det där är ju lika självgott som att man tar ett kort på sig själv och sätter det på väggen mm. drar fram en toarulle och rullar så man bara där. Alltså. Ja men det är ju typ samma sak. Ja, på något sätt så jävla självgod alltså. Hur fan? Ja men det är, Han gör ju trots allt då och då ganska bra ifrån sig. Jo då. Alltså det är ju, Kan jag rekommendera boken? Brobyggarna. Mästerverk. Det finns, även, det finns även andra böcker som... <laughs> Mannen som är fel fan, nej, jag vet inte. <laughs> Men du har inte läst någon bok i alla fall, antar Nej, jag, fick in, jag har inte fått simulera ögonen på något sätt alltså. Det har varit riktigt jävla sylt. Runk. Men eh, jag är på bättringsvägen nu, jag kan ju titta i en dator nu lite i alla fall. Så vi, det var ju skönt. Ja, så vi skiter i mina, min helg för den var lös. Toff över. Jag har i stort sett haft lika stimulerande här som du. Jag... Utan brain shake. Ja, exakt. Jag har, jag har spacklat tak i helgen. Oh. Det låter nästan likadant. Du har också tittat upp ett tak. Här. Ja, det har ja, exakt. Det är också Men Jag spacklar tak på ett gammalt äh, portitidningsförlag faktiskt. Men, Oj, Ja men du. Nu det... Fick du någon guldägare i hem då? <laughs> Nej men Tyvärr så hade de ju bytt, bytt ägare om man ska säga Det var något annat förlag där nu Men enligt Gusten så var det, alltså min chef så då var, när han var där och jobbade på Good Old Days då var det portidningsförlag där Lektyr, eller vad, vad finns det för svenska magazines? Jag, jag tror att det var FIB aktuellt Ja den är ju en klassiker Folk i bild. Jag måste bara komma och tänka på en grej precis just nu när du pratar om, om porr och, och så kommer jag att tänka osäkrt på. För, jag vet inte men jag kommer att tänka på på bögar och. Nej ja, men Okej okay. Jag vet inte hur jag kommer att tänka på det men Bagare Någon som är, alltså de bakar ju. Mm. Är ni med? så långt inne. Ja det okej, okay, en målare målar och en snickare är ja. Och en ondag bög ja. Men om en bag, alltså, borde inte om en bagare bakar, borde inte en bög böka? <laughs> <laughs> jo, men... <laughs> eller eller så borde en bögare baga, eller en <laughs> Det här är helt sjukt. Får bara fundera på det här, alltså. Det är så ja, men... Det känns väldigt konstigt tycker jag. Alltså antingen, får ju bestämma sig men, att sant, antingen så... En, en snickrör, han, han snigger ju inte, utan han snickrar ju. Ja, men det är det jag menar. Därför borde en bagare baga, ja, menar, och inte baka. Ja, nej, ja. Ja, det är sant. Och en, I sådana fall en, säger man att en bög bögar då borde ju en bög, om den ska följa, antingen så följer bögen bagan, alltså inte att en <laughs> Men det kanske... <laughs> men det kanske är det som... Alltså böka det kanske är så här att, att, att man bökar då, då är det lite så här obehagligt nära någon annan typ och så... Men grisar bökar väl. Det är väl nog så här äckligt typ, när de håller på i i med, ja, med, med, med, med, med nosen är det inte så. Jo, men är inte det samma sak som Trinar. De, de sätter upp trinet i skärten <laughs> först. Då bökar de <laughs> Ja. Ja, jag du, du, kort, då börjar Jerry Rimjobs, då böcker jag. <hör> uh, ja. Jag har uh, lagt upp en liten en länk på Krypton-sidan. Jag vet inte om ni har sett den. Han som inte fick, gillar Snyderbiver. Ja, exakt. fick, fick nys om det här om dagen. Uh, och jag tyckte den ja. vi en kolla vad vi tycker om vad som en Alltså, legenden snabben. Vi måste värva honom på något sätt. Vi måste få kontakt med honom. Han, alltså, han borde ju låtsas in bakom. Bomma och grejer, så Han verkar ju helt tappad. man sitter ju och, och honom och hela hans familj. Fan från brorskätt från kusin alla led ska mörda med kniv som man tar fram i videon. Och han är ju fan, och då, sjubast, typ. <coughs> ja, typ. Ja, typ. det är sinnesjukt. Den är, den är jävligt kul i alla fall. Det var också en liten parentes. Riktiga Youtube-nissar finns det ute, så alltså. för fan. Ja. Apropå... Muammar Gaddafis död. Ja. Nu snackar de om, om hans son, typ, att han är på, på flyende fot och han, han finns någonstans i världen. Men var det, inte hans, var det inte hans son, eller var det någon annan diktators son som spelade i Serie A? Det var han. Det var Nej. hans. Saed, eller vad heter han? Ja. Det var han. Han har alltså spelat. Han ja. har varit fotbollsprost. Ja. Eh... Det var ju i och för sig um, Han uh, gjorde en klassiker Om man har en inflytelserik pappa Så ah, får man ju spela i bra lag vet, det Om är det. man är liten Men så dålig kan han ju inte vara det är liksom inte de Jo in en... jo. <laughs> jo. <laughs> nej. jo han var så dålig Men uh, Berlusconi och Kaddafi var, var ju bros Aha. De var ju homies Spelade han i Milan då eller nej Nej han fick väl komma till uh, uh, Fan var det inte min i här fall, jag tror det var typ eh, Parma eller sånt där okay. wow. eh, Men de eh, Bytte väl det mot att eh, Italien fick väl några tunnland oljan och sånt där och <laughs> göra matcher i Serie A Fan vad sjukt alltså Men det, eh, alltså, Om han har spelat fotboll, tidigare. Ja men han är ju, han är ju fotbollsnörd Den här snubben då ja, han, är, han älskar ju fotboll Sån liten chocky så, så, som bara gillar statistik typ. och sen så, Nej men... nej alltså, Lira också tydligen För eh, hans farfar gjorde ju honom till eh, Till både chef Över Libyens fotbollsförbund eh, <skratt> <Okay>. för, Förbundskapten <skratt> Nej <Nu, skratt> Spelande förbundskapten eller? Tränare Och eh, <skratt> nummer nio på planen Straffskytt och frisparksläggare. <skratt> Om materialet. <laughs> Nej, det var någon annan. Eh, Tidigare i intervjuer med de här libyska spelarna, de, var, de, var, alltså, de fick ju skit om de inte passade bollen till honom. och det var... <laughs> De var rädda för att bli typ, avrättade. Alltså, det finns ett klipp på Youtube. Jag ska lägga upp det på um, uh. Kristianins sida. När de mötte Kanada i en, uh, en träningsfight. Okay. Och då, då har han blivit lite halvskadad på slutet. Uh. Så då känner han för att uh, det är första gången han blir utbytt liksom. Uh -huh. Någonsin i Ligens landslag. Uh -huh. Så då känner han för att gå och tacka först domaren som han gör med att utbytt. Och sen så går han runt och skakar hand alla i kannernas lag och tackar för matchen. Typ som att matchen skulle vara över för att han blir utbytt. Det här är mitt i matchen. Och sen efter det så springer han två ärvarv runt arenan och tackar av fansen. <laughs> Det här lyssnar du på nu. Nej, det, det här klippet finns på Youtube. Jag ska lägga upp det, till det jävla, alltså, om Young Joe har hög självgodhet ja. så ligger Said Gaddafi då han heter. En ja. jävla skalle alltså. ja. Det är typ alltså det är, det är typ som ja. som eh, Sveriges svar på Slatan lite grann. Så han ska ta alla frisparkar, alla straffar. Han, han vägrar bli utbytt och om man inte får spela, då jävla då han galen liksom. Jag tror till och med att de fick en straff typ minuter senare. Du bytte in sig själv för att ta straffen och sen kliva av igen. Nej. <här> <här> <här> ja. ja, Men alltså hans farsa som eh, inte finns längre, han eh, var väl ändå världens rikaste människa kom man på, eller? Jo. Oh. Ja, det är ju sjukt. Hur, liksom, hur kunde man inte veta? Men vad, det? Händer, vad händer med alla de pengarna nu, undrar jag? De är frysta va? Det finns ju pengar här i Stockholm också de har, de har Men det, ju, det, är bara, det är ju värdepapper <laughs> Jag tänkte precis säga jag Ligger du i kylbok? <laughs> Nej men det är typ värdepapper Så jag vet inte om de är värda så mycket nu när han är död alltså. På något sätt Men hur funkar det där? Då kan vi ju inte typ bara försvinna i värde för att han råkar kola liksom. ja, Men det är väl typ som aktie eller något sånt där. Värdepapper jag... Jag Snill och spekulerar nu alltså. <laughs> Så att om jag om jag dör då inte då, då blir mina pengar värda noll. Nej, men det är inte det är, det totalt de sitter på så här Joakim von Anka någonstans utan det är Nej, så han har dem runt alltså spridda i liksom i papper ja, i, i papper. Nej, så... Det är med, Alltså det är inte sedlar eller mynt Nej, nej, nej. Alltså är, han har skrivit själv hur mycket det är, det är så här. Ja, det är efter ton. Det är som att det är dumt när de skriver IOU lappar. Du vet när man hittar en väskad med pengar. Och jag äh, såg på, på det, sidan också att äh, det var en, en kär lyssnare som hade länkat till att pengarna upphittade. Där vi snackade om tidigare, i, där amerika, amerikanerna skickade till Irak. Ja, just det. De här, miljarderna är De har skit hemma igen. Det är kul. Var var de någonstans då? Nej, de låg i en bank i... i de hade, de, de hade glömt bort 30 miljarder ja. <laughs> alltså, alltså Inte nog med att de hade slarvat bort dem De, de fanns någonstans Alltså inne de, de, de, liksom, de var inte borta, de hade dem i sitt val Men de har bara glömt att titta där De fanns lite... där de skulle vara ja. det, är så... det är lite sjukt att någon, någon som är ansvarig för det här Alltså som har högsta befäl Vaknar upp en morgon och tänker så, här, Shit, det är någonting jag har glömt <laughs> Jag vet inte <laughs> om har glömt att stänga och... Stänga vattnet hemma på kranen Han ah, har glömt att mjölk ah, Jag vet fan han inte vad det är Han har glömt 30 grader ja, Just det, pengarna Vad fan är pengarna? Han springer inte i rör över hela jävla landet Leta överallt förutom ja. i banken ja, det, det är, alltså, det är liksom för osannolikt Att han, alltså, att, att han skulle kunna lagt dem på det ställe Där de ska vara Så han letar inte ens där Nej, ja. nej, nej. vart kan mjölken vara den, står, den kan inte stå i kylskåpet. Jag, nej, alltså det, den är inte jag vet det bara, jag behöver inte titta där liksom. går och leta överallt, han typ den i lagt det vid strumplådan <laughs> på tal om det där jag tänker på, <clears throat> jag osäkert på vet fan, Lauge du har inte träffat eh, min polare som är bo med här va nej, Nej, men Toffe du vet ju är. <clears throat> Johan är ja. Ja, och han har inte ens också att kunna förlägga saker och ting och inte hitta dem igen nej um, Ja, du, han, är, han, är, han har alla hästarna hemma, absolut, men ibland så sticker man mig iväg på grönbete lite då, och då. Han ska inte bli bankman i amerikanska armén, alltså. <laughs> Nej, han har ju tydligen det som krävs. Så. <laughs> okay. Men vi var ute dagen och så hade, det varit och handlat. Här hade vi köpt glass bland annat. Ehm, och så kom vi in i lägenheten och så bara, ah, Så står glassen bara någonstans och smälte. Jag bara, Johan, du kanske ska skicka in glassen i frysen? Ja, jag fixar det. Så fick han in glassen i frysen. Och sen var det bra med det Sen så skulle vi gå vägen sväng igen uh -huh. Och fan eh, Jag inte mina vantar Vaha Nej jag vet inte <laughs> <laughs> Sen sen då efter Så skulle vi käka den här glasen. Uh -huh. då, då hade han lagt vantarna i frysen bredvid glassen <laughs> Och det, det är ju ungefär, det, är, det tänker jag också på Stefan Liv också, där, när han la kärkontrollen i frysen och hittade en månad senare till Tv. då. Men ja, ja. det händer sådana här små roliga ibland när man bor med en skönkvillig. Ja. Men det där kan man lägga. Man kan ju, men det är inte rätt. Ja, det kan inte, det är inte optimalt kanske. De ska ju ändå vara till för att värma händerna, de lär inte vara skitvarma efter en dag i frysen. <laughs> men glasen frös inte, det var det viktigaste liksom. Och något ha. annat. Kul. Ej. Hey. Jämna plågen Ja, för sig, det var en rolig grej som hände här i fredags faktiskt. Ja, I, lite. Trots i min misär, alltså. Nej, ja. jag låg här och lyssnade på min jävla ljudbok. Då. Så började jag härja och ringa på min, Det var någon som var, hängde på min dörrklocka. Ha. Klockan halv tio på kvällen. Jag tänkte, vad fan är det som händer, alltså? Nu brinner det någon sån Gå upp och dö öppna dörren, för jag trodde att jag var en lagkompis i, i, i huset som... Eh, jag tror det var han, att det var någonting som att han nu... har var bråttom så här. Så jag öppnade dörren i typ Jofa shorts och bara över body. Mm. Och utanför dörren står en tandlös 40-plus-taggare som alltså stinker sprit. Och jag uh, sa, hej. Så här, helt förvirrad. De bara, Janne, Janne bl blöder i ansiktet kryper, bara så, väser hon fram så såhär och, och, och, och tänker nu, vad har hänt nu? Liksom. Janne han, blöder i ansikt, du måste komma nej tack, det, det är bra, så, så ring polisen typ, ja jag pratar med dem nu så, ja då kan de hjälpa dig bättre såhär, så bara hej tack hej gå in igen, du stängde så, dörren på, ja <laughs> Då tar det fem, fem sekunder senare så jag ringer på dörren igen. Bara, samma jävla herre. Jag bara, fan, polisen får vi hjälpa henne, tänker jag. Uh -huh. Jag öppnar dörren och då, då står hon där igen. Och så har jag, då har jag grannens dörr stå vid gaven så jag ser rakt in. Alltså. Och då, är, då, är det, då är det fest i, uh, i grannhuset. Eller grannkvarten. Uh, uh -huh. Ja, är för vad det såg ut där inne. Alltså. Det var... <laughs> Knarka kvart alla Maria torget på 1990-talet när man växte upp där. Alltså. riktigt jävla bot samhället bottenskrav. Det är vad kallar det. Alltså. Då hade väl Janne varit och fingrat i eh, sopsedagets godispåsen. <skratt> <skratt> hela kvällen, alltså. Det tog Nej, jag tror ju bara. Det. En... Ja, det kom det dunkade in snutar och ambulans och jävla liv här på, på på flera skalarna så. Vad fan? Jag alltså, har i så jävla eh sanket kvarter i inte alltså, det är, jag tror inte sådana här fanns eh, fortfarande. Jag tror det var en utdöd sort, de här alkisgubbarna som som har dam och och till det på så här ja, var, Men då de... oh, jag jag hade ju min eh, favoritgran när där backen där så bodde hemma hos mor och farfar, Åke. han åker. Ja, åker. Ty. Han har ju tyvärr Gått och parkerat för sista gången så? Så han, fin ja, han finns inte längre på den här jorden Sen om han har begett sig uppåt till himlen Eller ner till, du <låder> vet jag inte Jag kanske har vara där i himlen Någonstans och dricker portvin Med Jesus kanske Men man måste ändå fan, tänk dig romantisera De här alkisarna lite ändå alltså, de är... Det är sjukt hur de klar. Alltså, hur de fan Överlever, jag har inte alltså, En annan är ju flera dagar när man har krökat De kröker ju fan, typ kvart När de vaknar till de går och lägger sig Precis. Och de har ju inget annat heller på dagen att göra. Och inte det är ett ganska bekymmersö... bekymmerslöst liv då, Alltså bara dynger hela dagarna och sen bara... Ja, men men alltså jag och... känner att så, så fort man krökar så blir man ju jävligt i kistan. Och bara bajsa grönt. Typ. Alltså, de, de måste ju bajsa grönt i kvarten. De måste skit skitjobb där. <laughs> ja, de vet inget annat tror inte jag. De har glömt bort hur det ska vara kännas. Visst, det kan ju vara jättesoft och vara... Så här, må bra full eh, det, det, är inte ofta, eller det är inte ofta Men det är inte alltid man får den här Sköna så här, upp Upptempofyllan där det är jävligt nice Men man hamnar ju Allt som oftast är trött Och slitet, så här, ont i huvudet Hängfeja häng Ex, Exakt, hängbjörgsfyllan Och alltså Jag kan bara tänka mig att om du är Jättefull Större delen av din vakna tid, men alltså den här, de, två, eller de små sekunderna som du inte är full, vilken jävla ångestöverskälning man ska få då. Ja, alltså de är ju... Det är för man blir full igen, som man säger. Ja, ja, men alltså de, de vi snackar om nu är ändå folk som då är, på något sätt, jag vet inte hur, med hjälp av bidrag och så vidare, bor hemma och har en lägenhet och en och smackar på ibland om liksom att men eh, sen har vi ju de här sköna De som, som verkligen De bor på parkbänken och är ändå... Jag fattar inte vad fan de har råd Att tjacka en knark Vad får de pengar ifrån? Nu, de, de, de... Var, var går man hämta ut de pengarna? någonstans? För de, någonstans måste de ju gå Och få cash i handen. Liksom. Ja, alltså de, de är så smala och tunna Och spritutmärgade men, Så de kan ju aldrig käka Men liksom, ska, de har alltid råd att gå in på bolag Och tjacka en 10-2 och utsätta sig Och snacka skit med sina andra Polar, liksom. Staten subventionerar ju det säkert. Det är liksom de jag vet inte, de får någon jävla så här biljett på hämtat på posten och bara från <laughs> brevbäraren. Tror få drinkbiljetter <laughs> <eller>? <laughs> till bolaget nu. Men det här är punk. Jag vet fan var vilket land det var om det var i typ Danmark eller Holland eller om det var till och med, alltså de skulle ju då för de har ett problem med kanil och skit och att folk överdoserar och har hjälp för att de skulle fixa sådana bås där de har en legitimerad sjuksköterska som skulle hjälpa pundarna att ta sprutan ordentligt. Ja, har ni det är... hört det också? Nej, det låter men... ju som Holland typ, eller? Men jag vet ja, fast att... är Holland. De skulle lägga ner verksamheten i Holland där med alla att man får gå in på kafé och fixa sköna brownies och grejer. Men du vet varför det är Vart lagligt va? Med brownies? Nej. Jag var för att de hade sånt jävla strul. Så man hade så många heronister i, i Holland. Uh -huh. tänkte så här, ja men vi... Vi, vi, vi kör den här drogen laglig istället då. Så kanske folk hoppade på den. Vilket <laughs> alltså, <laughs> jävla ja, <där är> <laughs> <laughs> ja, lite så tänkte de i Holland. Hur fan gick det? Det funkar ju, nu är det typ inga heronister där. Nu är det bara... Alltså, istället för att ha <laughs> typ... Jama Jamaican man... 0,1 procent herrinister så finns det istället här, 92 procent haschpundare ja. ja de är säkert kulen att hålla. Holland det är, det är <laughs> de en helvetes massa snabbmat och skit ja. alla går runt av manchet hela tiden det är därför de är så belägrade det är väldigt bekvämt att de ligger i kafé där man får många mackor som går Nej, nu tror du bli kommer tillbaka då? Det går ju fan tufft för er, så Ja, jag vet inte. Jag, jag har fått en tid på en ny så här, doktor om en månad. Att fan, nu missar du alla såna roliga möten ju. Ja, jag vet. Det, det sjukkar jag det senaste gången jag kom ner. Du det var det en krisemöte igen. <laughs> Nej. Jag det var så jävla sjuk. Igen. Kan vi ha en den? Ja, det var liksom... Och det var exakt samma tugg. Det, här det var som att någon bara alltså, tryckte på repeat liksom. <laughs> Precis samma tuggor och det var säkert precis samma dåliga spel matchen efter. Så att det, men det är väl, det går alltid inflation i krismöten liksom. När... Ja men det är så jävla svenskt att ha möte om allting alltså. Så fort det är någonting att det går, då är de ha möte. Bättre att ha någon som bara ställer, alltså någon som är boss och bara står och skriker vad man ska göra. Så gör man precis så... tvärtom en dålig liksom finelium i Frankrike Som hade spelat i Asper Esplöven I en säsong ja. Och han sa att det var Han bara vad fan håller ni svenska på med Hela jävla tiden med möte Fucking jävla möte alltså. Ni ska möta Ni ska möta om allting alltså, Hela tiden Jävla möte fan Men det är typ som alltså Det är ju som en dålig anledning till Att, att få fika ja. <laughs> Alltså man, så här på alla arbetsplatser. Hur är det? hur så jävla mötet inte. Ja. Jo. <laughs> men det var det var det, det, det var just så. Det var så här, ja, juniorerna ni kan gå ut i gym och uh, ni andra stannar kvar inne. Gå och hämta en kopp kaffe så tar vi ett möte här inne. <laughs> och alla bara jössing yes, i gym. <laughs> alla, nej, krismöten, men skit samma. Och så sitter man och drar ut på det liksom. Så man oftast hoppar upp och kommer in lite på ispasset också. Så ja, man exakt. exakt. Man där också. Ja, nej, men jag hade en till jag ville säga mm. här. Uh, <laughs> jag glömde bort det, men jag uh, <laughs> tänka? Det är en anledning, det är bara när man får fuska på jobbet. Vi jobbar big var big och, typ i byggbranschen, då var det byggmöte och kvarten också. Ju. Ja. Och I slängen kan man inte ta sig paus, så då måste man ha möte hela tiden liksom. <laughs> Ja, man kan, kolla på Moe Ja i och i Frankrike då körde jag, då var det ju blossa på, på uppvärmningen enda gång <här> det det, alltså. Ja Första gången jag kom ner och skulle köra fys se utanför arenan så här, grabbgäng liksom står och röker tänk inte med på dem, går rakt in äh, träffar tränaren Kommer du, ja då ska vi köra igång fisen då. Då märker jag att det är samma, det är mitt lag det. Det är i samma gäng som har stått utanför och rökt. I så här skösta träningskläder. Det är att jag ska spela hockey med närmaste tiden. Här, liksom. ja, tjena boys. Bara jogga och det var sig först. jag. Vad har du för telefonnummer? Ska jag skicka hur jag såg ut i, i lördags när jag blev på Kröka? Le France Ska jag bedöma dig över en... En fransk skala, eller hur man ser ut? Precis. Du, om du känner igen... Alltså, om jag skulle kunna vara en sån kille som så stod och rökte utav din hall. <laughs> Mycket troligt, alltså. Är det Snurrmastage tror jag eller? Ja, du får se. Den kommer vilken sekund som helst, tror jag. Den, den håller på att sända nu. Nu borde den komma. Längd, borde det? se. Ah, inget. Det här, ja. Boom. Det här, ja. Boom. Lepetit baguette, alltså. <laughs> <skratt> ja, det är så jävla klassiskt så intressant. Alltså. <skratt> är det så de ser ut eller? Ja, det är lite bög också så det är så... <skratt> du, alltså, du har en sån jävla alltså en sån sinnes sjuk eller så här, det är det <skratt> ja, men... så, så. jävla drygt alltså. Det bara, man vill bara ge örfil. Smack. <skratt> ja, men det är så här fransmän håller på alltså. De ser ut sådär Framförallt när man försöker prata med dem. För de är, de är oftast... Så i, man, man är man är inte hunniga på uttalet när man pratar. De man ska köpa... Eh, ska köpa, du, Deras så kallade snus i Frankrike. De har ju ett speciellt så här... Aha. Arabiskt snus i en affär så här. Då får man säga att ah, det är tobak liksom. Mm. På franska är det eh, tabak. Och jag och, och bara... Då, jag var inte så helt på engelska då, så här, eller på franska. Så jag sa... Jag skulle vilja ha som tobakko. Eh, tobak. Eh, och den här dryga eh, snubben var från kassan. Han såg ut som Erik gör nu. tobak? Eh, what is this eh, tobak? Han vet exakt jag bara, vad det är, men det är bara att han, han, bara, han vägrar. och, och alltså, Han vill liksom framställa ja. dig som dum i huvudet bara. Ja, precis. precis jag bara, jag bara försökte. Så här, jag bara, tobacco eh, tobak, tobak eh, Ja, nej nej nu I don't know what is this this tobacco, uh, tobacco. och så kom min polare upp och då frågade, frågar var vad är det, var det, var det någon problem så här? Jag har jag försökt köpa tobak sen, men han kan inte förstå vad jag menar. Och då sa han det på franska bara tobak Han bara tabac. Vad Vad? fan det är så jävla svårt liksom. det är to alltså Ja, i Sverige liksom någon som kämpar på svenska och säger någonting lite fel du vet jag Du Ja, då du fattar man ändå. man ändå vad det är liksom. Ja, så försöker man hjälpa till, det är inte så att man ja. dröm förklara det här märkan, liksom. Nej. Men nu. jävla det, tobak tobak. Ja. ja, det är jävla skillnad där känner jag. Det är, äckliga, är jävla fransmän. Uff. Oh, vad fan alltså. Erik, det är nästa så att, så att du ska lägga upp den här bilden på kryddkvarnens. Så. Jag vet inte hur man gör det Ja du petar in telefonen i datorn Du stoppar in den i diskettuttaget <laughs> <laughs> Och sen så Sen är den där bara Eller så flyttar du in på, på luren Ja jag får känna på den då Men om jag vet hur man jobbar jag ta, Det kan göra. men det kan jag absolut göra.